E Buhureri radiyallahu anhu tregon: Kam mësuar dhe kam bajtur mend nga i dërguari i Allahut alayhi salam dy lloje diturish. Sa për të parën, unë e kam përcjell atë, dhe sa për tjetrën, sikur ta bëj atë të njohur, do të më pritej fyti. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.